Hej och välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan And I have returned Tremble mortals and despair Doom has come to this world Anna, var kommer det ifrån, vet du det? Nej uh, Det är Lord Archimonde från Warcraft 3 Finns han med i World of Warcraft? Ja Okej, okay. det här är avsnitt 39 <laughs> Det händer med handledning och spelledning Och Effortcast är podcasten där vi Team Effort pratar om rollspel, tv-spel, filmer Brädspel, musik, böcker och allt jag heter Håkan och kommer vara i er värld idag Eftersom att nickar ute på minst ett av de sju haven Och med mig har jag Sandra Hej Och Anna Hur mår ni? Jättebra Anna väljer att svara Så vi går vidare Jag kände att jag behövde hosta Och så fick jag lite panik över det Och så kunde jag inte prata samtidigt att men, håller du... alltså, men, men håller du på att kvävas? Nej, inte längre. Det, det gick bra nu. Så du känner för att köra lite effortcast, eller? Ja, ja absolut. absolut. Personligen så är jag ganska taggad, för det känns som att det var länge sedan jag har varit med. Jag har ju bara lyssnat på er i, i och med redigeringar och liknande. Och jag har försökt vid ett par tillfällen att liksom hoppa in i diskussionen, Men det är inte lika givande när jag inte får något gensvar alls. Nej, ibland har det väl återkommit på Facebook med kommentarer på det vi har sagt. Och, ja, och det ja. är ju det, för mig är det, det närmaste jag kan göra då är inte är med i själva inspelningen. Vad har hänt i era liv? Eller har ni berättat allting i affordcast? I princip allting tror jag. Ja, det händer inte så mycket så att eh, man, man får ta det som händer och berätta om det är förtkastning. Mm. Utförligt. det avslöjer Men... du det här att det liksom inte händer så mycket mer än det vi har sagt. Det, det är sant. Man får liksom, eh, försöka få det låta som en många saker man har gjort den här veckan. När det egentligen mm. är det enda man har gjort och man, och man kämpar för att ens komma på det. Yep. Ja, så det mer som att man försöker göra en lagom mängd grejer så att man precis får plats med att prata om det i fortkasten. sen. Så att man liksom inte utelämnar någonting kul åt lyssnarna. Ja, just det. Just det, just det, just det. Det är så, det... Det är så vi jobbar. Mm. Ja. Man ska vara engagerad ja. liksom. Men, ja. eh, saker har hänt i mitt liv. Jag har skaffat en iPhone. Det var några veckor sedan nu, eh, men jag har inte pratat om det i Effortgas som någon anledning. Eh, så, så jag har en iPhone och jag känner att jag har kommit in i något slags nytt millennium nu. Min gamla telefon kunde jag inte jag kunde inte få piske i wordfield i min gamla Och jag kunde inte läsa cracked.com dygnet runt Och jag kunde mm. inte lyssna på mina podcasts Lika effektivt mm. Men nu kan jag göra allt det jag, Anna du har ju spelat wordfield mot mig Hur, hur är det att vinna enkelt um. Jag vet inte om jag vinner så enkelt, jag tycker det är kul att få vinna någon gång För det brukar jag inte upplevas ofta Så att jag tycker det är trevligt att du har börjat med World mm. Men eh, annars överlag så välkommen till min värld ehm, Jag reflekterade lite över att du hade fått en iPhone här När du var här någon gång med Joakim också För då satt ni två i soffan bredvid varandra Och kollade på <gård> era iPhones istället för att liksom prata med oss <gård> Är det inte så man gör när man har en iPhone? Jo, jo, precis. Och det, då tänkte jag så här Ah, nu, nu, nu har du liksom gått med i den i vår grupp. <laughs> Vi icke-sociala som... Det är fantastiskt. Ja. Har du blivit kompis Äm... med Siri? Jag har inte använt Siri för jag är lite oroad över att ha en dam i min ficka. Okej. Okay. Jag vet inte varför. Det, det känns inte rätt. Om jag har en robot vill jag inte kunna bära runt med i min ficka. Min, min kompis hade lite fyller samtal med Siri när vi var på Way Out West det var, det var roligt att lyssna på faktiskt Jag väljer att vara rädd för den kommentaren Vad är, vad är grejen med Siri, kan hon förklara? Man kan, ju, man kan ju ställa frågor till henne så ska hon ju hjälpa en kanske att hitta restauranger och så där. Det funkar ju inte så bra För att hon förstår inte dialekter så bra Så att hon har lite problem att förstå. Sen så använde folk henne liksom för att ha roligt mer. Jag tror att min kompis frågade vad tycker du om mig? Tycker du om mig? på hon ja, valde att ja, kanske inte svara på frågan eller <laughs> sa ungefär att ja, men vi kan väl prata om dig istället för mig. Um, ja, hon var väldigt undvikande och det var, det, det, var, det var lite dissigt oftast. Men det känns som om ju fler data points man matar den här Siri med, desto värre kommer det bli. Till slut kommer man kunna ha samtal med henne, hur kul blir det? Det blir jättekul, tror jag. Sluta dissas Siri när du inte ens har träffat henne eller snackat med henne. <laughs> Siri bor inte ens i min telefon, så, så gammal i min telefon. Nej. Oj, hur överlever du ens? Hur går det med din iPhone, Sandra? Det går jättebra. <laughs> har, du, har du fått tag på den? Nej. <laughs> där har ju lagt den på hyllan Tills bättre ekonomiska tider Exakt. Det har jag ju sagt ah, <laughs> okay. Det var ett medvetet det... val Exakt. Ja. <laughs> Det är klokt Förutom eh, en iPhone så har jag också hängt i Norge oh, okay. eh, det var ju där, jag, jag var ju borta ett tag för, för att jag var i Norge Jag vet inte om ni har märkt att jag var borta Men jag, men jag var det <laughs> jag jag var och... borta samtidigt så nej jag märkte inte. Jag märkte nog inte heller det för jag var här. Ja, <laughs> Förlåt. Nej men det, det värmer. Jag såg, jag såg deras coola operahus som ser ut som en, som en som en is som toppen på, på, på ett isberge ungefär och man kan inte se på den i solljus för man ögon bränns ut. Men det var fint och, och jag fick bra inspiration till ett par D&D slott efter att, efter att ha sett deras eh, fort och grejer där. Det var det var skojigt. Mm, mm. Du såg inga troll eller huldror? Jo, eh, det jag såg massa troll Dock inga huldror Vilka är huldror? Är det damerna? Det är, det det är damerna? de med svans oh. det, är, precis, det, var, det är de från den där trailern Som du var lite attraherad av Oj, oj, oj ja, det är, Jag kan komma på många användningar äh, Den här veckan äh. så ska <laughs> <laughs> Den här veckan Ska vi gå igenom <laughs> Ett par ganska coola ämnen tänkte jag mm. <laughs> eh. Och, och låt mig sammanfatta avsnittet lite grann Jag är ju oftast eh, Spelledare DM för Team Effort och, och det kommer nog inte Förändras tror jag Men eh, jag har lånat ut min mantel På prov till Anna eh, Som då ska pröva att spelleda oss I D&D Next Och jag tänker anta att Anna har en del frågor Och farhågor om detta Och, och vi kan ju ta upp några av dem lite senare i avsnittet Tänkte jag vi har förutom det som vanligt en topp fem lista och en citatlek Men innan något av det här så tänkte jag att vi eh, lämnar ordet till Sandra Och jag har valt att kröna Sandra Eftersom att jag nu har fått tillbaka eh, kronan och spiran Som kommer med att vara värd för effortcast Så tänker jag att jag, jag dubbar Sandra till vår officiella spelare av browserspel Ja eh, Eftersom att det känns som om det är, det är någonting du gör det... och, och den här veckan, förlåt jag, jag blev bara så överväldigad Så jag började ja. säga någonting Men sen slutade jag med det Du ska på prata nu jag tänkte, du, du ska prata om Soundplay tror jag att det heter Så, så berätta gärna vad det är och, och varför du i egenskap Av officiell spelare av browserspel Har brytt dig om det Ja, eh, i, I egenskap av det Så eh, Jag hamnade på den här sidan När jag spelade eh, Spelet som heter Klopp, c l o -P, eh, som eh, Bennett Foddy har gjort. Han har några sådana spel på sitt samvete. Eh, men eh, via honom då så tog jag mig till någonting som hette Soundplay eh, som eh, fanns på sajten Pitchfork som ju skriver väldigt mycket om musik och sånt där. Och eh, det visade sig att eh, nu i somras så har de lanserat det här projektet Soundplay där de eh, integrerar Musik, eh, dataspel och typ reklam för Intel, <laughs> tror jag. Eh, det är helt enkelt en sida den, som... Eh, Vad sa du? Den mest nischade marknaden. Ja, exakt. Eh, <laughs> nej, men på sin vanliga sida så skriver ju Pitchfork om musik- och recenserar olika band och artister och så och ordnar de lite events och sådär ibland- och eh, nu så har de då i samarbete med företaget Intel låtit en rad speldesigners göra spel som är inspirerade av och eh, tonsatta med ett gäng indie-låtar typ. Mm. Eh, och då är det bland annat band som Passion Pit och eh, M83 och Copy som Copy eh, vars låtar då har använts som inspiration till de här små... Interaktiva spelen. För, för våra lyssnare så måste jag säga att de där banden som Sandra sa inte är påhittade. Jag kollar faktiskt upp det, även om de har låter som om de kanske. Jag är det. har sett Cut Copy live. <laughs> så Jag, jag är säger. cool. <laughs> <laughs> uh, nej, men jag tror att just i Sverige så tror jag att Cut Copy och Chromatics och M83 är väl de. Kanske det är de som jag har hört talas om liksom ganska mycket i alla fall. Så det känns de är ju ändå ganska stora i indiesvängarna på det sättet- att de kanske inte är det längre. Ah. Men annars så tänker jag att det här är en ganska, ett ganska bra sätt för dem- att komma ut med sin musik till folk som annars kanske inte skulle lyssna på det. Men i alla fall, det här påminner, det påminner mig ganska mycket om Björks förra skiva Biofilia- för den var ju, hon släppte den som en app till iPad som man då kunde ladda ner och till varje låt så fick man ett litet tv-spel eller ett litet spel ja. liksom. Jag vet inte om vi nämnde det, om vi har nämnt det någon gång, men det var ganska omtalat och ja, varje, liten, varje litet sånt spel höll ändå ihop ganska bra med musiken Ungefär som en musikvideo fast interaktivt då. Mm. Ah. Ja. Så det här känns som att det har nog tagit en del inspiration därifrån. Men ja. ja jag vet inte, det är många av de här spelen som kanske inte riktigt eh, kan kallas för spel har jag tänkt <laughs> för att det känns inte riktigt jag vet inte exakt hur man definierar ett spel men när det inte finns någon klar eh, något klart mål eller något uppdrag utan det mer är att ja, som ett av de här spelen går bara ut på att man ska gå igenom ett landskap och man kan samla lite poäng medan man gör det medan låten spelas. men sen ja, händer inte så mycket i slutet det tar liksom bara slut definitionen av definitionen av ett spel är en sån här sak som man skulle kunna ägna jag tror forskaruppsatser åt att prata om och jag vet att eh, en FRKs favorit, Extra Credits Har, har talat en del om det uh -huh. Och jag tror att de, de menar nog Att det allra mesta som man, som man lite grann Kan kalla ett spel är ett spel Även om det inte finns några mål För det innebär bara att man eh, Med hjälp av intressant spelmekanik eller liknande Får göra sina egna mål Och liksom alla får, får lite olik, olika upplevelser Av spelet Men det finns ändå en del Om man har en bra design så kan man ändå lura folk Till att, till att känna saker Även om det inte finns några ut, Uh, några klara mål uh, Jo, nej för det... vi, spelade ju, vi spelade ju det här Spelat loneliness på vår, i vår D&D-grupp ett tag för ett tag sedan. Och Det sedan Rent tekniskt så, så går det inte ut på någonting Men man, rätt snart börjar man ju Känna sig lite ledsen för att alla andra fyrkanter springer från sin egen fyrkant mm. jag, jag tror att det var någon sorts Konspiration för att få en att gå Till en psykiatriker för, Ja, uh. det var ledsen mm. Ja, men verkligen men det har jag, också, eller, jag vet inte om det var Extra Credits eller om det var någon annanstans som jag läste där de hade skrivit lite om just de olika valen som man kan göra att det kanske säger lite grann om vem man är om man bara ger Pratar upp och om... tänker skit i det då <laughs> eller om man hela tiden fortsätter att eh, försöka få kompisar ja, just det <laughs> ja. i loneliness menar ja. men hur, jag spelat ett av de här soundplay spelen. Jag vet inte hur många det finns, men jag spelade We Were You ja. Och det tyckte jag var För för första sig inte det, det, det var lite hackigt på min dator, vilket kanske beror på att jag inte har en Intel, vilket de ju gör reklam för. Så jag får skaffa en sån kanske om jag ska nyta det fullt Nej, Men då, jag... det det fungerade jättefint på min dator och den är inte heller okay. Intel. Men jag slogs av hur jag vet inte riktigt, Det handlar om att man vaknar upp i skogen en vinternatt Och så samlar man fjärilar För att få lite backstory om fjärilarna ja. <laughs> Och sen träffar man en mammut och en tiger ja. Och så går man runt Och sen så En del av dialogen liksom är text Alltså rader i musiken Så, så när man väljer dialogsval så, så sjunger M83 tror jag det var ja. För den. Ja, det, det var väldigt fint Man sprang, man sprang runt där med, med tigen och mammuten Ja, precis Nej, men jag tycker det, det var väldigt, väldigt mysigt. Sen så har det ju ja, han som har gjort den här q och Klopp och andra väldigt underliga och roliga spel. Som ofta går ut på att äh, använda koordination. Ja. Jag tror att spelen mest går ut på att göra folk frustrerade. Men eh, som mm. spelare så ska man väl försöka <laughs> försöka lyckas koordinera. Bland annat i QOP så är det ju en atlet som man får styra hans lårmuskler och vadmuskler och försöka få honom att springa. <laughs> <laughs> men ja, han har sätt. också. Bennett Foddy, då, han har också gjort ett av de här spelen som lite mer är man, man har två olika karaktärer som sitter samman med ett gummiband och sen så är jag ganska osäker på vad man ska göra men man kan hoppa med de här olika karaktärerna och dra dem åt olika håll man kanske ska fånga in någonting längre fram om man lyckas eller så kanske man ska slåss med dem jag är helt osäker på vad det är meningen att man ska göra vänta, vänta, vänta. jag har en fråga ja. har du spelat spelet och är ändå osäker på vad det är man ska göra? ja det är ja, Han var ju med i bandet Cut Copy förut och han har gjort en, ja, den, det här spelet till en av deras låtar. Då. Men det, det är blått och det är rosa och det är svårt att... Jag, fick inte, jag tror att det handlar om att jag inte riktigt fick in kontrollerna på ett bra sätt. För jag lyckades ta de här framåt lite grann. Um, ja. ah. Så jag tänker att det kanske är det man ska göra Om man kommer lite längre fram så kanske man fattar <laughs> Men så det är ganska varierande resultat tycker jag Med det här projektet ändå Intressant ja. mm. Jag eh, tänkte så här Om du skulle behöva göra en topp fem lista Över dina fem favorit soundplay spel Skulle du kunna göra det? Ja, det är ju det är ju bara fem spel så det skulle liksom vara ganska enkelt för dig att göra en sån lista Jag tror det, ja Det hade varit en ganska bra övergång nu Om det var så att det var den, att det var fem 55 skulle handla om den här veckan Nu är det ju inte tyvärr så bra Men jag, jag, jag tänkte att jag ville ta den övergången ändå Ja, det är helt okej okay. <laughs> Så ifall inte du har något mer att tillägga om Soundplay Så tänker jag mig att vi tar en paus ja, ja, nej Jag har nog inte så mycket mer Ja och uh, din läxa Sandra blir att ge mig En lista med länkar Så vi kan sedan länka till det i vårt avsnitt Så att folk kan ta del av det här För det är ju spel som inte kostar så mycket pengar Om man säger så Ja. <laughs> uh. do... Perfekt, vi tar en paus, kommer tillbaka snart Pausen är över, vi ger tillbaka. Det är svårt att titta på en egen sån här ingång till <får> från, från pauserna, känner jag. Ja. <får> man vill ju gärna ta Nick. Nick är ju vårt liksom skinande exemplar av värd, värdskap. Men man vill också vara sin egen värld. Ja. Förutom annat som, som härmar Nick. Och sen, du skulle och sen kunna, jag tänker att det vore jag inte. inte trevligt skulle kunna eh, ordna så att vi alla så här, skrattar in pausen på ett sånt här vänligt och trevligt oh, Så det är så åh ah, ah, ah, yeah. oh, och där var vi tillbaka Ja ah, det är underbart exakt <laughs> Jag ska försöka se till att vi får rolig stämning inför nästa paus men den här, nu ja, tänkte jag mig att vi eh, hoppar in i topp fem listan och jag tänkte att jag har gjort en top lista här Som är lite grann för Annas skull Och lite grann för min egen frustrations skull Jag har döpt den till äh, Saker speledaren inte vill höra Men som alltid dyker upp Det är alltså Dungeons and Dragons främst för min del Men jag tänker mig att det här är en grej som dyker upp I många rollspel där det finns äh, Någon då som är Speledaren som är den som styr det hela äh, Och jag tänkte hoppa in direkt in på listan Med plats nummer 5 På saker spelledaren inte vill höra vad heter din mormor? Eh, jag har en hemlighet. När man gör en stad som speledare så, så vill, det, vill man ju att det ska finnas många människor där och, och alver och dvärgar om man är sån. Och det, det ska kännas levande så man, så man gör några etablissemang. Man gör en, ett världshus, man gör en smedja, man gör ett slott. Man kan dock inte komma på alla NPCers, alla... Karaktärers backstory, så det är liksom fysiskt Omöjligt, för då skulle det bara vara det Som det handlade om, och mycket av sånt där Kommer ju ingen någonsin Ta del av, men spelare bryr sig inte om det här, för spelare hatar Spelledaren, och de vill att spelarens liv Ska vara svårt och fyllt av ångest Varför de självklart går fram och frågar Alla karaktärer, vad deras släktheter Ad infinit infinitum Har det någon det gång Skett i vår spelgrupp Ja, jag det på. har inte skett i vår spelgrupp Nej, det kan jag, jag vet att en gång så frågade vi Om vad en, en herre Merrick, vad hans son hette Men det var för att du hade nämnt sonen Så då tyckte inte jag att det var en så konstig nej, fråga nej, nej. Och jag vill att ni missförstår mig rätt nu Merrick var ändå en karaktär som, som, jag, som jag visste att ni skulle träffa Den här punkten Faller mer in Den eh, här punkten faller mer in Som i mina andra spelgrupper När folk bara tagit tag i folk i staden Och sagt, du, vad heter du? <laughs> Så måste man börja komma på saker ah. Och eh, Jag har också ett tips här, Anna ah. eh, Skaffa en lista med lite namn på Det behöver inte vara mer än tio namn okay. Och den, den listan har du brever i Det är inte namn du använder till någonting vettigt Utan det är namn du har när jag då frågar Den där killen på gatan Vad hans mormor heter Då kan mm. du bara kolla på den tabellen mm. Varsågod okay. <laughs> Nummer fyra Varför ser det här rummet ut så här? Och den här, den här punkten är lite större än, än bara rum. Men det, det kan vara gälla allt från, från möblering, det kan vara vart gångjärn sitter på dörrar. Det kan vara basic arkitektur. Man kan speleda utan att vara en arkitekt. Men om dina spelare på något sätt vis ställer frågor eller någonting, så börjar saker och ting falla sönder, i alla fall för mig. För jag vet inte hur rum ser ut. Jag vet inte vad som finns i ett rum Jag vet inte vad, vad, vad för rum det finns i ett hus Jag vet inte vad det, vad det finns för hus i en stad eh, Vilket gör att Mina rum oftast är bara fyrkanter mm. Och sen kanske jag säger att det är ett kontor Och sen får ni fylla in luckorna Men det har också lett till tillfällen när eh, Jag vet att ni någon gång skulle infiltrera En herrgård och ni tog er Upp från kloakerna Och hamnade på andra våningen Sen tog ni ner en mm. våning <laughs> Och det <laughs> um. Jag vet inte riktigt vad mitt tips är till, till dig som spelledare, andra, Men det är väl eh, Skaffa minst sju högskolepoäng arkitektur okay. Det skulle ju Så. även kunna vara ett tips till oss som ska spela Att inte ställa sådana <laughs> frågor <laughs> <laughs> För det är då eh, liksom Det är som när Snurri Sprätt kollar neråt när han står över ett stup. Det är då han faller Det är då liksom hela universum kommer gå under Det är när man börjar ställa sig Vänta, hur kan det vara fem hörn i det här rummet som är en fyrkantigt Mm men då kan man väl bara säga att det är jag som är spelledare, det är jag som vet bäst. Kan man inte göra det? Det kanske man inte kan. Jo, det kan man och det är helt klart ett, ett godkänt svar. Det leder dock till frustration efter ett tag, tror jag, för, sp för spelare. Ja, men det är de Vilket som skapar som... frustrationen genom att säga frågorna Tro mig, jag håller med dig. Plats nummer tre. Vänta, vad gör vi? För vem? Varför? bortglömda namn, bortglömda uppdrag. Det är krossande men man måste gå vidare. Då och då kommer en spelare, i alla fall i, enligt min erfarenhet, sällas sig och fråga, vänta, vad är det vi gör? <laughs> och sen kommer, no sen kommer någon säga, Jo men det är ju handen där snubben som är äh, kung äh, eller borgmästare för den här staden vi kommer ifrån. Och sen, sen får man då försöka förklara att nej men det var, det var den här killen och vi skulle göra det här. Äh. Alltså jag har ju gjort det här, det vet jag ju Men det är ofta så här Nej men skriv inte upp det här Jag tror jag skrev det någonstans och sen bara, Men det var tre veckor sedan Men jag vet inte och det är... Det här är en sån här sak som, som liksom är jobbigt Första gången man, man spelar den När man liksom har lagt ner Kanske för mycket tid på saker som inte är så viktiga Till exempel då att eh, namnge Alla borgvästarens släktingar Och <går> Sådana saker är inte alltid jätteintressanta mm. Och, och man kan alltid försöka locka folk genom att använda enkla namn eller, eller, eller se till att man alltid får en belöning för att spelarna kommer ihåg saker som har magic items attached to them. <laughs> <laughs> Men jag vill att du tänker på det inför din spelomgång, att eh, eh, Spelare brukar oftast bry sig om vad som finns bakom nästa dörr inte så mycket vad som hände i rummet innan. <laughs> The big picture. Jag har alltid svårt för att eh, komma ihåg The big picture <laughs> och eh, alla namn på sådana som vi har mött. Så, ja, jag kommer förmodligen ja, är... att vara en sån, Anna. Jag har ju fått börja öva lite grann på att komma ihåg saker nu när jag har skrivit ner sammanfattningar av våra äventyr. Ja. Och det, jag minns inte detaljer eller sådär utan jag minns. Sen tror jag att det här hände och så var det det och så minns jag det jag tyckte var intressant ungefär ja och det som, som en... jag tyckte var viktigt Och sen kommer någon in och bara Nej det var så här, det var det som hände Och jag mm -hmm. bara, vem bryr sig Som, som spelare så minns man I alla fall jag minns nästan allting som hände varje, varje rollspelsgrupp Eller rollspelsession tror jag mm. Mest då för att, för att liksom jag vet vad som kommer att hända innan Så jag kan börja festa saker i minnet mm. Redan med, medan det händer liksom. Men ändå, jag hoppar vidare i listan mm. Plats nummer två Kan man få tag på en steksbade när en spelare <söker> försöker hitta någonting specifikt Så kan man som spelledare göra två saker Antingen försöker man ignorera förfrågan Men då kommer man inte sluta höra om den här stekspaden på evigheter Så då kan man hoppa till, ett steg, eller till alternativ nummer två Och det är att ge stekspaden till spelaren Men det man då gör är att man sätter igång en lång och invecklad kedja Av planer som ska komma till som helt enkelt ska leda till att den här spelaren på något vis är kung över hela universum. Eh, jag har varit med om, inte, inte så mycket Team effort än en gång. Eh, men jag har varit med om att eh, spelare har velat ha då just en, steg, en stegspade. Och liksom på något sätt ska det leda till väldigt storslagna planer. Och eh, som, spe, som spelledare måste man ta tag i det <laughs> från början. Så jag vill att du ska se upp för specifika förfrågningar, för det finns alltid baktankar. Så genom att säga att Joakim får ha en väpnare så har jag redan du, failat. Du är körd, och det kommer inte sluta där. Och när, när då steksbaden eller väpnaren inte går att använda på de sätt han har tänkt, då kommer du få höra det också. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och det det är också, också viktigt att veta att många gånger så, så försöker den här spelaren vara finurlig. Vilket innebär att man inte delar med sig av saker för spelledaren. Vilket bara innebär att spelledaren inte kan, kan på något vis reagera på vad som kommer att hända. Eftersom att spelledaren måste veta om allting som händer för att kunna i, i, liksom få med det i historien. Mm. Så eh, det gäller att försöka få folk att förstå att spelledaren faktiskt inte är emot. <laughs> eh, inte är emot spelarna och det går inte att lura spelledaren. <laughs> Mm. Mm. <skratt> på plats nummer ett Jag har en potion för det där <skratt> oh, för glöm, allting jag, glöm allting jag sa om att Speledaren inte är emot spelaren Det är en lögn som speledare säger <skratt> för, att, för att ingen ska bli arg på dem <skratt> Vi är definitivt emot Varenda en av er Och när man har kommit på en bra fälla ett, ett bra pussel så är det värsta som finns när någon bara tar fram en potion, dricker den och sabbar en timmes av planerande. <här> typ, typ när det är meningen att de ska drunkna och de har en potion of water breathing typ. Det är inte, inte när det är meningen att de ska drunkna, för det, nu, är tillbaka, nu är jag tillbaka till att säga att vi inte är emot er. Det är inte meningen att de ska drunkna, <här> det är meningen att det ska vara en, en utmaning. <här> <här> Men när då när man håller på att drunkna, en spelare säger på något sätt under vattnet jag dricker min potion of water breathing Så är det någonting som går sönder igen som speledare Är det inte då man, man har lust att säga Du kan inte dricka den under vattnet Det går inte att dricka saker under vattnet Det stämmer jag nu, så Precis, men spelaren som, som bad om stekspaden Kommer då påpeka att det inte finns någon mekanik för det så. Det där var min top 5 lista över saker Som speledaren inte vill men antagligen kommer få höra och okay. tips på vad man som spelare kan undvika Eller inte alls <laughs> eller bara... undvika <laughs> Precis, man kan kanske göra en checklista bara Som man är och sen försöka träffa alla de här grejerna <laughs> <laughs> Så att få bingo i uh, DM-rage <laughs> <laughs> Tack. <laughs> Tack för tips <laughs> Oh, jag misstänker att det finns något forum för spelare någonstans på internet där de, de spelar just speledare bingo. House <laughs> of <I'll> Break! <laughs> vi, vi tror att det är vi som är uh, The Puppet Masters men vi är bara dock. Uh, från, från de här tipsen från en speledare till en annan så ska vi då gå vidare till Annas, uh, Annas frågor och farhågor inför spelledning. Men innan det tar vi en paus. Och där var vi tillbaka från pausen Var det, det godkänt sånt här? Äh, Ja, fast, fast jag missade att vi skulle skratta så alltså, nu var det bara du som skrattade det är huvudsaken att Håkan har roligt Jag tror att jag vi alla spelar kul Jag tycker att det är en del av skärmen att det är bara jag som har roligt när vi <laughs> Så Anna, utan humor och utan glädje, berätta om dina farhågor och förfrågningar om spelledning Okej, okay. um, men det är så många Håkan, det är så väldigt många jag vet, jag, jag vet, först och främst så vet jag inte riktigt varför det har farit i mig att jag tycker att det här skulle kunna vara en kul grej för det är <laughs> så väldigt, inte jag antagligen tror jag Men mm. jag, jag, om man tittar på det så här Ja men du ska improvisera och du ska komma på saker på stört och du, du ska stå där och vara, äh, ha allas uppmärksamhet Så tänker jag Ja, alla saker jag hatar på en gång. Var, varför gick jag med på det här? Men, <laughs> um, men sen, sen så du det... De roliga grejerna är ju att komma på saker, att få vara lite, få vara lite kreativ. Även om man inte tror att man, det man kommer på är bra så är det ändå roligt att göra det. Och, och sen sa jag, nu har jag suttit här i kanske två, tre dagar. Och det har känts som att plugga. jag har Jag har suttit vid mitt eh, matbord med massa papper runt mig och ett block och en sån här penna med fyra färger som man såklart ska ha <laughs> och en laptop och så har jag suttit och skrivit upp saker och lärt mig hur man gör encounters och allt möjligt Ja och vi ska börja hoppa in och säga att vi det här är då till din Next som fortfarande ja. är i liksom demoversion eller vad man ska säga eftersom att vi, vi är ju med i playtesten av det. Och jag tänker säga det fortfarande som om det är någonting exklusivt att vi är med mm. i playtesten <laughs> Liksom Wizards of the Coast har har, har approachat, eh, team effort att liksom komma med synpunkter. Det är som att de väldigt eh, mycket de värdesätter våran åsikt väldigt mycket, speciellt eh, vad gäller liksom D&D men också allmänt i livet. De ah. ringer Sandra och frågar om musik och så. Mm. Mm. Asjobbigt, alltid mitt i natten <laughs> <laughs> Men det är dag för dem då sen. Det, det är därför Jag... Men du har alltså suttit med eh, Block och liknande Och du har suttit och skrivit ner saker Jag tänker mig att du har skrivit eh, NPC-dialoger med röd penna Och liknande um, för jag, för jag gjorde många, många liknande saker när jag, var, när jag var ung spelledare. Jag har inte skrivit någon dialog än. Sk borde eh. jag skriva dialog? Åh <här> <här> <här> <här> <här> <här> oh, nej, nu vill jag inte, inte ge dig mera. Uh, för, mig, för mig brukar det oftast vara skönt att liksom veta vad den karaktär kommer att säga, åt, åtminstone lite granna. Sen så vet man ju att mycket av det inte kommer användas Men, men åtminstone ha ha någon stolp eller någonting Jag har Förlåt. vissa repliker i mitt huvud Associerade <laughs> exakt, med exakt. vissa npc Men det är inget jag har skrivit ner jag, jag började faktiskt igår Med att försöka komma på lite extra npc Utifrån det färdiga äventyret jag har Där det då redan finns några um, Så Då bland annat så var det mycket Den här borde jag komma på ett namn till Och den här ska ha ett namn Och den här personen vill jag ha med Och Ja, det, det, det, det blir mycket att tänka på. Jag blir lite överväldigad. Sen fastnar jag på små saker hela tiden. Som, som till exempel igår när jag satt och i mitt huvud försökte komma på ska man ha en check eller en kontest? Och det tror jag att jag satt med i en kanske en halvtimme, timme innan jag ens så här, tog det till, till dig. För att, för att förklara skillnaden så, så eh, En contest i DNI Next Skulle innebära att två karaktärer Rullar tärning mot varandra Och den de som får högst vinner mm. Så till exempel armbrytning rullar man strength Och den som får högst vinner mm. eh, Medan en check snarare skulle vara Rulla en tärning och slå över den här gränsen Som spelaren har satt ut redan Precis och eh, i ditt fall så var det en eh, iller som skulle bita fast i någon och du undrade om man skulle då ha en contest eller en check för det och det var tydligen någonting som du <skratt> som du fastnade i ganska mycket. Ja, och jag vet inte riktigt varför, men jag jämförde ju lite med att, att någon försökte hålla igen en dörr och att någon försökte öppna mm. den. Och vanligt folk tror jag bara kan gå vidare när någon säger att nej men det är en check. Men jag behövde få det att fungera i mitt huvud att det, det, det varför det var så och vad, vad som är vad mm. Men det är väl det bästa att liksom Förstå varför Alltså ja, mm. ja. Ja. Eh, Alltså och, och I D&D så, så är ju Alla regler till att, att De är där för att kunna ignoreras Det är hela mm. poängen, det är därför man kan göra coola saker mm. eh, Just skillnaden för mig skulle vara För, för att när du, när du då började beskriva Varför du ville att det skulle vara en Contest istället för sex var Checks typ, ah, Den är dålig på bitar Så det blir enklare för Wizarden att ta sig ut då... uh, uh, Nej men jag tänkte att Den är rätt dålig Och därför så, kan... det kan ju gå bra Det beror ju på hur jag rullar lika yes. Som för Wizarden uh, uh, uh, <laughs> uh, Okej, okay. och då där är, min, där är min grej snarare då Att man ska inte ha med en power Som man utgår från ska misslyckas För det är bara slöseri på en hel runda för den stackars illen mm. Man vill ha saker som, är, som Alltid är spännande, det är... Det finns inget mer krossande som speledare än att misslyckas med en dominate check bara för att man använder liksom någon, någon undermålig stat för det, bara för att vara vänlig. Och jag, jag tror att det är roligare för spelarna också om, om inte monsterna missar varje runda. I det här fallet så var det lite så att illen satt automatiskt kvar på sin runda och så fick, äm, äm, liksom fick man ha en liten contest sen för att se om man fick bort den. Äm, den gjorde rätt mycket skada. Det var lite därför jag Tänkte att det inte skulle vara för illa För att mycket av Diskussionerna kring D&D Next Har ju varit Och nej det är för lite HP För alla, alla dör jättefort Oj oj oj, alla dör Så <skratt> det, är, det är också väldigt väldigt intressant Jag personligen så, så Jag tänker nu säga att för det att är ganska positivt inställda Inför D&D Next, hur det än kommer att se ut Men det, det är så kul För att när D&D Får att det kommer ut det var, okej, okay, jag har varit mer, rent tekniskt har jag varit med om, om två cykelskiften jag, jag började spela D&D i 3.5, så var jag då med när 4 Edition kom Och nu är jag med när Next håller på att komma mm. Och när 4 Edition kom, då gnällde alla på fight-systemet Då var det att man var superhjältar, allting mm. var bara World of Warcraft nu Och anledningen, till, anledningen till, till det var för att de hade döpt alla klasser Alltså alla, alla, alla klasser hade fått roller Uh -huh. Så det fanns liksom en roll som hette Controller. Visst, den har alltid varit en Controller, men, men nu när de döpte då var det liksom nej, det är bara War of Warcraft-klon att kolla på det här. Det är combat-fokuserat och man kommer bara slåss hela tiden och det kommer vara avtråkigt. Och nu när man då försöker gå ifrån det här superhelt temat så är det att man är för otålig och man kommer dö på en gång. Um, jag tror vi har pratat om gnälliga, gnäll, gnälliga jävlar i f cast åtminstone 30 uh -huh. gånger. Ja, och då kommer så här då börjar alla prata om att ja, vi spelade så här och så här i 3 och 3.5 och i 4 och, och så blir det... Det här ska ju vara någon sorts edition för, för alla. Det ska ju vara, alla ska kunna lite välja vad de vill ha. Ja. De ska kunna kombinera. Och det, det, vissa förstår inte riktigt det här. Vissa förstår det men tycker ändå att men, vårt är viktigast och... Ja, det är intressant, framförallt som att speltestarna har inte hållit på så länge så de har inte hunnit få med någonting alls egentligen. Så att, att, att gå med i speltesten, eh, var, se typ andra versionen som vi är på nu och, och då säga, nej det här är dåligt, jag tänker inte vara med längre är ju lika konstruktivt som att, ja, jag vet inte, slå sig själv i huvudet med tangentbordet. Om man okay. vill att saker ska blir bättre så får man ju så måste man ju vara med och spela och skicka in feedback mm. och då om man säger det till de här människorna så säger de ja men Wizards är inte intresserade av feedback, de är under hård press <laughs> från Hasbro att att få in pengar, så de bryr sig inte alls. De, har, de som håller på med det kan ingenting om spelet, de vill bara få ut någonting Men som de säljer... Men de ut. har ju ja. ett playtest. Jag vet. Ja, exakt. Jag vet. Som, som, som liksom tar mycket längre tid än att bara sätta sig och säga, ja. det här är din Next, nu kör vi. Exakt. Och det de säger då och, är att... Förlåt, förlåt. det är stora, stora, stora delar av teamet som gör The Indie är, eller förlåt, Next är, är samma som The 4 Är är Inte samma, men det är, jag vet till exempel att Mike Murl är en av dem som får mycket mm. skit. Han är liksom en av de, de, han, har, han har tagit en väldigt framträdande roll i den här utvecklingen och det är han som får allt hat på sig. Yeah. Och han, han har varit inblandad i... Han var ansvarig för, för, för podcasten som de har, de har tagit upp den igen nu, deras DND-podcast. Men mm. han, han har ju hållit på med den ännu länge som helst. Så han verkar brinna för det här. Och mm. saker han säger där är logiska. Det är, jag vet att det är hans jobb ifall han nu är liksom bara en corporate puppet, puppet att, att låta som om man är exalterad för han inte är det. Men han gör ett väldigt bra jobb i så fall. Mm. Men det här, han som jag, som jag har diskuterat med er förut, att han är ju motsvarigheten till World of Warcrafts eh, Greg Street eh, Ghostcrawler som är leddesigner där som går ut på forumen, pratar med folk försöker ge en inblick i designen och det han får tillbaka är du kan ingenting om spelet, du bryr dig bara om <laughs> paladins um, alla som var duktiga i World of Warcraft har gått vidare till Blizzards nästa projekt, Blizzard bryr sig inte om World of Warcraft längre det är, allt går ut skogen så det här är ju... Ja. Det här skulle man kunna ha ett helt avsnitt om folk som inte vet vad de pratar om. Verkligen. Men. Vi kan ha en topp fem-lista. <laughs> <Fast laughs> ja. vi, vi har väl redan haft det i något avsnitt, ja. gnälliga... men, eh, ja. men det känns som om just gnälliga jävlar finns det ingen brist på. Nej, <laughs> nej. nej. <laughs> vi har kommit lite ifrån jag ämnet. Jag vet, lite ifrån <laughs> ämnet. Jag, jag tänkte precis försöka styra tillbaka det. <laughs> ja, det är bra. Så jag, jag tänker mig att om du har några så här... Det här är din chans, för sen, sen tänker jag inte prata med dig förrän vi spelar eh, D&D på söndag. Så, <skratt> ah, Oj, eh, om du hade så <skratt> Du har det, två minuter ju, på dig. Så hade jag kanske kommit på lite fler <skratt> frågor. Eh, nu för, får, eller vi, bra nu frågor. får du testa din så här förmåga att komma på saker på stört också. <skratt> Ja, och jag känner redan ja, okay, okay, är det. Okej, det, det läxa direkt här. Utgå inte från att du vet vad dina medmänniskor ska göra när det gäller DND. Ja, nej, um. det, jag har faktiskt varit duktig med att inte utgå från att ni ska göra någonting vettigt eller normalt eller det som äventyret tror att ni ska göra. Så jag är ju fullt beredd på att ni kanske kommer till den här staden ni ska börja i och jag vet inte, bränner ner den. Det är, är jag lite rädd för. Um. Ja, vad, vad har jag för, för riktiga frågor. Jag, jag blir ju rädd så här. Ja, hur mycket tid har man under sin runda om jag får panik och behöver kolla upp någonting? Hur lång tid tar det innan ni har tappat förtroendet för mig och vill gå hem? Eh, det beror på vad du kollar upp. Om det är en regel så kan det bara delegera det. Mm. Eh, nu är det. Det finns inte så mycket att kolla upp i nästan så länge. Nej, det är väl för mig tio för som är ungefär även. Kolla igenom mina egna anteckningar ah, ja. Vilket är såhär äh, tvåslida hittills Det är Alltså jag säger Ta din tid, det är inte som att spelarna är redo När det är deras tur ändå, de jävlarna Du kan alltid säga försöka få mig att börja gråta Och sen så kan alla säga sitta och skratta åt dig Ett tag medan du kollar upp det du Vill ha reda på Det är, det är så Håkan det. brukar göra <laughs> Sandra, bogli bogli bo. Och sen börjar jag bläddra i <laughs> Okej, okay, ja, bra eh, nej, men, nej men så här Ta din tid Om det är så att du måste kolla upp så här Jag vet inte, hela äventyret Så kanske man kan mm. ah, göra nej, något annat jag, men, om det är, men om det är typ en regel så är det bara att göra Om det bara är vad en NPC gör så är det bara också bara att göra Ja, för att i mitt huvud Så, så, så tänker jag Tar det lång tid om jag måste titta ner på pappret För att se nope. vilken AC den här kobolden har Eller måste jag kunna bli i huvudet Det är ungefär den nivån jag ligger på um... äh, Kobolder har 11 tror jag <laughs> Ja, jag börjar lära mig dem nu För att jag har kollat Jag har liksom <laughs> hållit på med dem så mycket Vid det här laget Och oftast, oftast spelar inte det någon roll För om man, om man träffar så träffar man med till typ 24 mm. Och om man missar missar man med 7 så. Mm. Um... Kring det så är det mer att jag, jag har slagit lite eh, eller rullat för HP bara för att testa det Aha. systemet lite så att de har lite olika HP Så, att det, det så kallat problemet. onödigt jobb Vad sa du? Så kallat onödigt jobb Ja, visserligen, men jag tyckte att det var lite intressant så... Det innebär att du nu må, måste hålla koll på fyra k var för sig Jag vet, jag vet det... <laughs> och, och skillnaden i HP är kanske inte så stor att de ens kommer att överleva en extra träff Alltså. Mm, nej, antagligen inte för mina, om, jag, om jag träffar med min grundattack Så gör jag minst fem i skada Och ja. de kan ha sex i HP Så det är inte värre så större risk Men det så länge du har kul Det kändes som en kul grej då mm. jag, tror inte, jag gjorde inte det på de senare det var, det var i början, det kändes roligt Ja, perfekt um, Så att, ja, det kommer bli intressant Jag kommer ju inte ha en aning om vad ni är någonstans i rummet Eftersom jag inte får ha en battle mat För att jag ska lära no. mig Yep. Så att De kommer slå vilt runt sig Och inte ha någon aning om vad de gör Vi reflekterar Spelare, det. spelare har, har rätt bra koll på att Åtminstone och, och, och veta när det är fördelaktigt för dem Och mm. <går> när det är nackdelaktigt Om det heter ord för monsterna. Mm, mm, ja, men det några, är har du några Anslutande ord Eller har du fler frågor Jag har en fråga vad ja? gäller NPC yes. För Ibland kan jag tycka att det är intressant bara att så här, utveckla en lite och ha en NPC. Sen om ni inte pratar med dem, det, det gör mig ingenting, jag tar det inte personligt. Det jag undrar är, om ni pratar med någon som kanske verkar som att den har något med storyn att göra och den kanske inte ger er jättemycket information, känner ni då att ni hatar spelledaren och att jag har... Slösat i den tid eller är det, det okej okay att mm. ha det rollspelandet med liksom? Det där är intressant för du, anter, du, du antar att det är slags att det är slags eh, att det är någon slags kontinuitet där att det liksom är, man kan vara olika grad in, inblandad i historien Spelare mm. ser nog väldigt diskret att antingen så mm. är den här spelaren en mm. viktig eller så är han inte det. <laughs> alltså, det är min tanke. Ofta är det så att mm. aha, oj, någon pratar med oss. Det som när man beskriver ett rum i en grotta mm. Och om man då beskriver att det finns en pedestal i mitten Då spelar det ingen roll om, det är någon, om den är viktig eller inte För den kommer vara fokus på allting som händer I hela, uh, i hela äventyret mm. den, där, den där pedestalen um, Så intressant um, Jag tror inte att man kommer tycka Att det, att det är uh, man, man kommer inte tycka att det är typ tråkigt Att prata med någon NPC om inte han är superviktig uh, Men man kommer samtidigt inte Vi kommer antagligen inte förstå Att den här NPC som vi pratade med Var Arvingen som hade gömt sig Arvingen till tronen liksom. Och sen Nej. kommer du tycka att vi är dumma huvudet för att, vi inte, för, att, för, att, för att vi inte förstod Din, din rika tapestry of story det, det som det här är lite är Att jag vet att alla inte är så intresserade Av själva storyn Men eh, det kommer att finnas liksom Lite saker man kan ja, Folk man kan prata med om man är intresserad av lite Bakgrunden till det som har hänt Så kan man få reda på det lite i förbifarten Om man råkar prata med dem och sådär um... Ja men sånt är alltid intressant Och, och eh, som spelare Tror jag att det kan vara kul att veta att det finns Där mm. för då kan man ju alltid Ja just det vi kan gå och snacka med den där killen mm. <laughs> ja. det, man, det man ska undvika att ha är en slags eh, Jag tänker mig en sandlådevärde där, där du har liksom gjort att Den, den viktiga mp -scen finns inne i eh, Whatever, inne i skepps skeppsvarvet mm. skepps, skeppsbyggaren där är, är superviktig mm. och poängen är att man ska snubbla på honom för att, ah. för att annars är det så att jag tror att spelare kommer, kommer liksom haka på första bästa sak som verkar vara involverad med någonting så att mm. eh, man ska se till att man kan komma åt storyn från många olika ställen för annars kommer spelare att hitta på en egen story och sen kommer de bli jättebesvikna när det visar sig att det var något annat man skulle göra. Jo, jag tänker möjligt att även om det finns tre viktiga NPC:er som, yep. som de har nämnt i äventyret så är det ju så att ni kommer prata med en av dem och sen kommer ni be er iväg och döda saker. Det kommer um, vara typ så här: Det finns ett ton bortom stadens gränser. Ja, okej, ton ett. Gaddit ton, det ses där. Precis, bara, men, men du skulle hitta det här och äh, det, det är en sak du började veta. Nej, nej, det går jättebra, vi går dit nu. Um, så att jag, jag vet ju ungefär hur ni fungerar Det, det jag nu försöker sätta som en liten uh, utmaning för mig själv Är att få in lite, lite så här story Tvinga in lite story mm. till er För att jag, jag så här, Det tycker jag är intressant som spelare Ni får tycka det är intressant också Men det um, så att ja, det, var, det var lite Det är lite sånt jag har funderat över mest Sen är det här med att improvisera um, Jag kommer ju att få panik mitt i meningar och behöva lite tid att tänka på det men jag kan nog komma in i det efter ett tag så, men ja, ni vet ju hur jag är, jag lär ju inte ni lär ju inte förvänta er att jag blir någon sorts ja, <här> övermänniska bara för att jag blir DM För att citera Anna, jag är en övermänniska <här> <här> Och på tal om citat så tycker jag att vi tar en till paus Okej okay. Och sen kommer vi tillbaka till citatleken. Och där är vi tillbaka från pausen. Du har rätt Sandra, att det är bättre när man kommer skratta in från pausen ja. det liksom sätter ett happy mood också för resten av delen Ja, men vi har, vi har kommit till den sista delen av vår eminenta podcast Och det är den, den fruktade, den älskade, den saltsmakiga Är det, är det ett adjektiv? Leken, ja, citatleken eh, okay. Citatleken i alla fall och den går till på följande sätt Nick, oftast, men jag den här gången Har tagit fram tre stycken citat Och de här citaten kan komma från olika slags media. Det kan vara film, det kan vara baksidan på monopolpaketet Det kan vara cornflakes, tror jag inte det kan vara Men det skulle kunna vara, men det är inte det Nu har jag avslöjat det De här citaten ska ni sedan gissa på Ni kommer få turas om på alla tre Man ska gissa... Från vilket medie det är Man ska gissa vem det är som säger det Och man ska liksom gissa eh, Vad själva mediet Vad själva grejen heter om man, om man tror att det är en film till exempel Så kan man säga att det är Golden Eye Och så, så tror man att det är James Bond som säger det Och man kan få tre poäng Och eh, Anna brukar vinna <laughs> um, Har ni några frågor? Nej, Nej. Eh, I Nicks ära så ska jag Flippa någonting dumt för att Se vem som börjar Mm -hmm. Jag har här eh, själva kortet som mitt simkort kom på Ni vet den här stora grejen mm. eh, Det står ett två på en sida Ifall ett 2 kommer upp så är det Sandra som börjar Är okay. ni med? Mm -hmm. eh, Sandra, du ska börja Okej okay. Så citat nummer ett I've done far worse than kill you I've hurt you And I wish to go on hurting you i shall leave you as you left me, as you left her. Marooned for all eternity, in the center of a dead planet. Buried alive. Buried alive. Ja, jag tänker, det, det låter elakt. Intressant. Och sen, det enda som jag kommer på nu som är elakt i det hela världen är... Gladys i Portal 2 Det känns inte oh. exakt Som henne Men det känns, ja ah, kanske Det är ändå elak Hon är ändå elak så. Vilket, vilket Portal sa du? Två. Två Och så sa du att det var liksom Glädas Själva datorn ah, Jag kallade den för Gladys Men, ah, men ah. Det, är det är mitt egna är en... smeknamn på henne ah. Eller så är det norrländskan Som, som kommer in Det är båda och tror jag <laughs> Anna? Um ja, det här var väldigt... Det här känns som... Någon som vill ta hämnd. Dö, men ja. Center of a Dead Planet. Uh mm. Då tänker jag mig att det är någonting som utspelar sig i rymden. Och då tänker jag... Uh, jag tänker så mycket som att det är inte Doctor Who. Because I just know... Um, då är, det, då är det självklart Star Trek För att jag vet ingenting annat <laughs> Så det får vara Star Trek Och det får vara Jag undrar om det är en film eller serie Ja du um, Vem kan ha sagt det här? Um, Kirk Kirk har sagt det här I Star Trek I en I en, um, i en uh, film um, Så Sandra har chansat att det är ett spel Att det är Portal 2 och att det är Gladys Anna har chansat att det är en film hörde jag rätt? Ja Och att det är Star Trek och att det är Kirk mm. eh, Jag tog med den här Eftersom att det är, jag anser att det är um, Någon slags allmän bildning För uh, nördar Att veta att det här är en film En poäng till Anna <k seniors> Att det är Star Trek 2 The Wrath of Khan Och att det är ingen mindre än Khan Som säger det Aha. Um, med tanke på att det finns en sån där 14 Star Trek-filmer Så skulle jag kunna ha varit Hade det varit någon slags utslagspoäng där Så hade du inte fått poäng för Star Trek Nej, är... uh, Men, men uh, jag tänker ge dig två poäng här uh, För du Yay. hade film och du, och du hade Star Trek uh, Sandra ah. Tyvärr noll poäng mm. Och eh, jag ger er alla läxan Att se Star Trek 2 Det är en sån här film som man inte behöver ha sett så mycket Star Trek för att tycka är ganska cool okay. Hur är, det? är det de ojämna som är dåliga Och de jämna som är bra eh, De jämna är bra, precis Och de udda är rätt dåliga ah. eh, Och den här, det här eh, Bonuspoäng för, för det här citatet Om man hade sådana skulle vara att veta Vad Kirk svarar På det här, är det, no är det någon som har en gissning? Eh. Nej, ingen gissning han svarar han, han svarar med, han svarar med att ropa ut kan! Jaha, är det då han gör det? Och eh, hela Det är liksom kameran panorerar ut Och man ser hela planeten Medan Kirks frustration ekar ut Över hela galaxen, mer eller mindre De här två gillar mm. inte varandra <laughs> Nej eh, 2-0 till Anna Och vi, det är Anna styr att börja På nästa citat är du redo? Mm. Varenda en bar blommor i sin svans och inne under träden var det dans. Och fyra karuseller åkte runt med spel och sång. Där satt tretton homsorna med varsin röd ballong. Mm. Här ser vi då det fina ordet homsorna. Vilket känns väldigt tovianson. Um. Jag tror att en anledning till att jag inte har trovions på hjärnan just nu är för att jag här en veckan funderade över om, om mumintroll och snorkar kan, kan få barn tillsammans Okej <laughs> um, Det var något som kom upp en kväll i Göteborg, e jag vet inte. Efter många experiment kom du fram till ja, Nej, tyvärr efter, men... många, efter många fanfics kom du fram till <laughs> Men de ser typ lika likadana ut Varför är de olika raser? Jag, ja, nej, jag förstår ingenting Jag pratade med någon som har pluggat biologi Vi hade en djup diskussion Oj, um, Får man lär sig sånt på biologin? Nej, det var lite mer att, så här. vi började prata om kommer var steril eller inte. Um, ah. <laughs> men ja, Tove Jansson där låter som någon mumin, muminrelaterat. Um, ska vi säga att det är en bok då, Tove Jansson. Och de har väl namn säkert. Som typ pappas hatt eller något sånt där. Jag vet inte riktigt. Uh, boken om mumin får den För jag kommer inte ihåg vad hennes böcker heter. Så du chansar på att det är en bok mm. Att boken heter Boken om Mumin mm -hmm. har, du, har du sagt Någon som, du sa Tove Jansson Menar du då liksom att det är Tove Jansson Som är någon, någon slags berättare Som, Nej, som, som säger det här Nej men att de har skrivit boken Och att jag tror att det här känns som en sång I en bok eller någonting, en liten dikt Okej, okay, men ähm, Så du säger ingen karaktär Är min fråga Eh uh. Och om du gör det Nej. så är det, är det någon slags omnipotent berättare i så fall. Precis, jag är med. Precis. Jag är med. Eh, Sandra? Ja. Eh, jag, är, jag tycker väldigt mycket om Tove Jansson. Så jag kände igen det här. Ja. Eh, och så har jag främst då för Homsorna. Men eh, sen så läste jag den igen. Och eh, tycker att det låter väldigt mycket som... Hennes eh, lilla bok och berättelse. Vem ska trösta knyttet? Ja, ah. <laughs> det är så gulligt. Eh, ja, ah. så jag hissar på den. Du chansar på bok? Ah. Du chansar på Vem ska trösta knyttet? Ja. Ah. Och, och du chansar på. Eh, Tog vi? Ja. Och jag tror och det är liksom här... bara en, en berättelse som hon berättar. liksom Ja, ah, och eh, det stämmer. Eh. Vem ska trösta knyttet där en av mina favoritgrejer någonsin. Det innebär att Sandra tänker jag tre poäng, för du hade rätt. Yay. Och Anna får två poäng. Mm. Det står tre, eh, förlåt, fyra tre till eh, Anna. Mm. Och eh, det är Sandra som ska börja inför sista citatet där allt kan hända. Oh. Är du beredd, Sandra? Ja. Okej, okay. citat nummer tre. I don't want to let you down honest, but... but it just doesn't hurt so bad anymore. You can understand that, can't you? Look, I can give you money... Sorry, I can give money to the city. They can hire more cops. Let someone else take the risk. But it's different now. Please. Uh, ja. Uh, jag tänker, I can give money to the city. They can hire more cops. Let someone else take the risk. Det låter som någon som... Uh, Ja, har varit ute och försökt skydda staden från någonting. Brott förmodligen eftersom de vill hire more cops. Eh, jag mm. eh, chansar på eh, Batman för att han har money. Eller det är ju eh, Bruce Wayne som har money för sig. Ja. Eh, jag vet inte, jag, jag, jag har verkligen ingen aning om vart det skulle kunna komma ifrån För jag har dålig koll på vilken ordning allting händer ja. om, man, om, man, om man tänker sig att det skulle vara Batmans värdingschansning så, så han finns ju på de flesta medier, är det, är det något du cirklar kring? Um... Jag jag tror inte att han säger det som Batman. Gör det någon skillnad om man så här chansar på karaktären som den egentligen heter eller dens alter ego? <går> Just när det gäller Batman i och med en nörd så skulle jag ju säga att det är svårt att veta vem som är vem. Vem ja. som är den riktiga personen. Men som spelledare för den här leken Tänker jag säga att det skulle väl spela roll Ifall alla skulle ha lika många poäng när det här var slut okay. uh, jag... Men uh, ett medie skulle jag vilja ha uh, jag, jag gissar på en film, typ. film? Och jag tänker att uh, om, om Anna också gissar på En film typ uh, ja. Så säger jag att uh, han, uh, Det är Bruce Willis liksom Som säger detta uh, Wayne Bruce Wayne, förlåt nästan samma sak <laughs> ja. ja, och ja. Har, du, har du ett förslag På en eventuell filmtitel? Nej <laughs> Okej okay. Anna mm. no, no, no, no. It just doesn't hurt so bad anymore You can understand that, can't you um, Jag Tror jag minns det här Från En Batman-film Som heter The Mask of the Phantom Tror jag uh, Och jag tror att det är Bruce Wayne Som säger det i den Så du chansar på mediefilm? film, film. Mm, Och sen var en titel där, hörde jag uh, The Mask of the Phantom Okej, okej. Och du chansar på att det är, det är Bruce Brucey som säger det yes. <clears throat> um, Hela citatet Leader. It doesn't mean I don't care anymore. I don't want to let you down, honest. But but it just doesn't hurt so bad anymore. You can understand that, can't you? Look, I can give money to the city, they can hire more cops, let someone else take the risk. But it's different now. Please. I need to be diff I need to be different now. I know I made a promise, but I don't but I didn't didn't see this coming. I didn't count on being happy. Please tell me that it's okay. Och det är Bruce Wayne som säger det vid sina frälars gravsten i den tecknade filmen Mask of the Phantasm from 1983. <sighs> Eh, en av de eh, mest hjärterkrossande scenerna För, för Bruce eh, ser ju ganska seriöst på sitt eh, löfte om att Få bort allt brott som dödar hans föräldrar Men han har då hittat en, en flicka i den här filmen Och det här är från början av hans karriär som, som Batman Så han, har inte, han är inte helt förlorad i, i Batman-personen än Där får man ju tro att eh, Sandra får två poäng medan Anna då får en Eh, titeln var korrekt men fel. Mm. Mask of the Phantasm. Mm. Eh, men jag tänker en tre ändå. Tack. Och det får man ju tro att, eh, det, att den slutgiltiga ställningen blir Sju 5 till Anna. Ja. Oj. Och jag måste säga bra jobbat båda två. Tack. Det var kul att hitta citat. De var lite långa den här, den här gången kände jag. Jag gillade det. Mm, mycket bra. Och eh, ja, jag vet inte Anna, du, du vinner eh, en halväten påse Doritos yeah, yeah, yeah. Går att och, går och hämta eh, när du är i Tyres nästa gång om den finns kvar, annars vinner du ingenting okay. Sandra, <laughs> ja. du får skämmas Nej Och om du, och om du, hinner, före, och om du hinner före Anna till Tyres så får du en halväten påse Doritos som tröstpris Det ja! var vegansk dock inte Vissa är det Nej. dock Mm. Ja, var tredje chips i påsen <laughs> <laughs> Nej Nej, inte så jag menar <håh>, Vi har kul <håh> <håh> Jag föreslår att eh, du som lyssnar eh, Tar och äter lite Doritos Som jag ska göra nu Och så ses vi igen nästa vecka Tills dess får ni ha det så bra Och hej då Hej då